Velkommen indenfor episode 3 af SpinCast, en podcast, der er produceret af SpindNikker Nordic. Mit navn er Jesper Nørskov Jensen, og med mig i studiet, hej og head of CEO, Patrick Hoffmann. Velkommen indenfor, Patrick. Tak for det, Jesper. Du ser strålende ud. Mange tak. Super godt. Det skal også lige siges, at når man laver podcast, så laver man ikke live radio. Og sidst, vi tog den her intro, der kom lidt mærkelig stemning, hvor du kiggede underligt min vej, som om jeg havde været super sarkastisk. Jeg synes faktisk, du ser skøn ud i dag, Patrick. Tak. Jeg kan, godt, jeg kan se det på dig lige nu, og du griner øh, overhovedet ikke. Så, så jeg, jeg er ikke helt overvist om, at du taler sandt lige nu. Jamen, det er lidt en kajtet stemning, og fordi jeg bliver lidt usikker, når jeg står øh, så tæt på dig, som jeg gør lige nu. Vi har et meget øh, lille studie. Du er head of seo i... Øh Benneger Nordic, og i dag der skal det handle om en søgegren, en søgemaskineoptimeringsgren. Søgeordsanalyse. Når lytterne de har hørt den her podcast til ende, så er de eksperter i at lave søgeordsanalyse. Det er måske lige at love rigeligt, men de ved i hvert fald en masse om det her søgeordsanalyse. Kort, hvis vi lige skal skitsere, hvad er en søgeordsanalyse? Men søgeordsanalyse har til formål at allokere, hvilke søger, der er relevante for din virksomhed. Hvis folk de søger på skal vi tage os selv som et eksempel. Det er super godt at være naglepiller og ja. øh, gøre det konkret. Jamen altså vi er en online øh, marketing, øh, vi, eller vi er en online marketing virksomhed, som hjælper virksomheder med deres online markedsføring. Og øh, et relevant søgeord for os kunne være online markedsføring virksomhed. Det kunne også være online markedsføring, fordi det er et eller andet væk et eller andet noget, øh, et eller andet, som folk de godt kunne søge efter mm. når de ikke lige tænker. Øh, flere ord, altså vi prøver at, at vi ser rigtig mange søgninger på meget kortfattede, øh, altså meget for, kortfattede søgninger. Øh, det kunne også være øh, analyse, fordi det kan vi lave for folk. Det kunne også være søgemaskinoptimering professionel eller øh, oversættelsesbureau øh, ah, Okay, det måske Nu lover du lidt meget. meget. Ja, ja, men men... det er jeg egentlig, egentlig vil sige, det var Søgemaskineoptimering på ja. eller søgemaskineoptimering på eller eller søgemaskine, søgemaskineoptimeringskonsulenthus. Ja, for at opsummere, man skal simpelthen rangere på nogle ord, som ligesom fortæller noget om, hvad man har på sin egen hjemmeside, og hvilke ydelser man sælger, hvis man sælger ydelser. Hvis man f.eks. sælger tøj, så sælger man produkter, og så er det jo meget godt at rangere på, på tøj. Det er sådan, det hele helt overordnet, men hvis, hvis vi går lidt mere i dybden med det her tøj eksempel. Det kunne være super fedt at rangere på køb shorts, køb t-shirts og sådan noget. Men der er også kamp om det, og der skal man det. være lidt kreativ. Hvis du nu skulle rådgive en nystartet tøj, producent og webshop, i hvordan de skulle ligesom finde et marked på Google, drive noget trafik ind. For vi kan lige så godt være ærlige at sige, hvis man lige har startet sin webshop, og man gerne vil rangere på generiske ord som t-shirts og shorts, så ryger man bagerst i køen. Altså der er nogle store spillere lige med det, det der Det må man sige, og hvis øh, folk de man lytter her går ind og søger på t-shirt, så vil de jo se øh, i hvert fald fire øh, adwords i toppen. Mm. Ude til højre har vi Google Shopping, hvor du øh, ser omkring 12 produkter, fysiske produkter, og så ligger de organiske resultater nedenfor. Det er et utroligt svært og konkurrencepræget søver, Så det er et eller andet sted, det er argumentet for, at det ikke lige er her, du skal rette alt dit fokus, eller i hvert fald ikke lige sætte målsætningen op. Det kunne være visionen at komme derop. Ja. Men, men der er nogle skridt, man skal igen for at man ligesom når derop. Men er det ikke her, en, en søgeordsanalyse virkelig kan hjælpe en? Jo, fordi? det er det. Fordi en søgeordsanalyse, der find, jo, du finder de oplagte ord, som for eksempel t-shirts og, og bukser, men du lægger virkelig også jorden i blod, og så finder du de der lidt mere niche øh, ord, som, som der måske ikke er helt så mange, der søger efter, men som der virkelig heller ikke er lige så meget øh, konkurrence på. Lad os, øh, jamen altså, lad os øh, guide Lytter du lidt igennem, hvordan man laver sådan en søgeordsanalyse her? Man bruger sin kreativitet først og fremmest. Mm. Hvordan plejer du at lave en søgeordsanalyse, Patrick? Ja, vi er jo så heldige, at Google har stillet et værktøj til rådighed, der hedder Keyword Planner. Det søger du egentlig bare efter ind i Google, og så kommer du ind på noget Google AdWords, laver din bruger, og så har du det her værktøj til rådighed. Derinde kan du indsætte ord øh, og efterfølgende finde ud af, hvor mange der søger på det her i måneden. Det kaldes populært sagt volumen, estimated volume. Og øh, det er den ene måde. Du har også muligheden for at sætte et, et ord ind i et felt, og så efterfølgende finde en relateret søgninger til det her ord. Så lige så har du faktisk sat et ord ind, og så kan det være, at du har fået 10.000 ud med volumer, konkurrence, øh, hvad den estimerede klikpris er, hvis du skal annoncere, med, annoncere på AdWords. Uh, det er i hvert fald en, uh, en god base, man har der. Efterfølgende kan du tilkøbe dig adgangen til nogle andre værktøjer, hvor du kan sætte et ord ind og eksempelvis få nogle uh, andre søgninger, hvor intentionen er at købe en t-shirt eller en butterfly eksempelvis. Uh, men, men det, du et eller andet sted, uh, altså det der kommer op her, det kunne være pæne butterflies til et bryllup, mm. så er intentionen at købe en butterfly, men folk de søger på noget helt andet. Og det søger som du nævner der, det kalder man et longtail tail søgeord, fordi det søger, der består af mm. flere ord. De her longtail søger, hvis man super gerne vil rangere på dem, der er ofte ikke helt lige så mange søgninger på det, som der er på et enkelt ord. Nej. Men skal man så skrive det ordret ind i teksten på, på sin hjemmeside, eller Google ved at være intelligent nok til, hvis ordene optræder i teksten på ens hjemmeside, så finder Google ud af det. Google har øh, godt fanget den her med, at man har forskellige måder at formulere forskellige sætninger på, og kan derfor godt finde ud af at sætte de her sammen. Det er, altså vi anbefaler så vidt muligt at køre med de her sætninger, men hvis det ikke giver mening, altså der er nogen, hvor det bare hvor vi tænker, det, kan, det er der aldrig nogen, der skriver det der, men øhm, det mener Google eller de her værktøjer, mm. så øh, vi prøver at formulere det, så det virker superskarft hver gang. Så hvis vi kort skal opsummere, man skal først og fremmest finde ud af hvilke produkter og ydelser man sælger og så ud fra det, finde nogle, nogle søger, og så ind i keywordplaner Planner, få noget inspiration og få et overblik over, hvor mange søger på det her. For det er også vigtigt, at man ikke har en masse ord inde på sin hjemmeside, hvor der volumen er 0, hvor der simpelthen ikke er nogen, der, der søger på det her. Vi har haft nogle kunder, hvor vi har været super udfordret, fordi de har solgt nogle lidt mærkelige ydelser. Hvor man virkelig skal være kreativ og så finde ud af, hvad søger folk, der benytter de her kunder rent faktisk på. For det er nødvendigvis ikke det, ydelserne hedder. Så først og fremmest vær kreativ, og så få dannet et overblik over alt, hvad potentielle kunder, de kunne øh, søge efter. Og så øh, ind i keywordplaner. Hvis man er lidt dogen, eller hvis man vil have en øh, udvidet øh, indsigt i, hvad folk de øh, søger på, så kan man tilkøbe sig noget, der hedder StoryBase, som er et øh, super fedt værktøj. Udover at man får fraser, altså hvis man nu skriver tøj, så vil man få en masse fraser med tøj, hvor der står øh, andre ord. Med tøj, så får man også de spørgsmål, som folk stiller Google og så sidder der nogen ud og stiller Google spørgsmål er ja, folk tror efterhånden, at uh, Google ved alt jeg har været inde på noget der hedder Google Trends som er sådan en uh, side, som Google selv har som ligesom opsummerer de trends, som der er inde på, på Google og der kan man også se om, hvad folk de spørger Google aller, allermest om der er noget der hedder hvad, hvem, hvordan som ligesom er introduktionen her og jeg, jeg faldt, altså det var lidt smukt det her, fordi på tredjepladsen ved hvordan der står, hvordan hekler man. Og det understreger ligesom også, hvor stort et marked, der er inde på Google. Alle bruger Google mm. efterhånden, selv dem der hækler. Og det er ja. altså øh, den ældste aldersgruppe. Og jeg vil sige, det åbner også op for YouTube-snakken det her, fordi... Hvordan hekler man? Det er sgu svært lige at altså forstå det ud fra et stykke papir. Mm. Det kunne jeg forestille mig. Og det er for altså jeg ved ikke hvor mange danskere der har lavet den, øh, den hvad skal man kalde. Øh, den perfekte guide til at hekle øh, på skrift. Men øh, jeg ved at min mor hun har siddet på engelsk og hun var nødt til at lære engelsk for at kunne øh, lære at hækle. Og ja. jeg tror hun har så, vil man så meget man vil. Ja men altså hun, øh, når hun går ind altså sætter sig noget for så går hun overløbende. Øh, men Altså lige med YouTube Det er oplagt at lave nogle videoer til det her Altså hvor meget vil du give lige få Og de her videoer så ser vi også bare ligger højt i søgeresultaterne ja. øhm. Jamen det er jo det ja. At YouTube er ligesom ejet af Google Så hvis du søger på Hvordan hekler man Og der er lavet en øh, vild god YouTube video Der beskriver det her Så kommer den højt op i, i søgeresultaterne Ja og på, og sigt, sigt. på sigt, på sigt ja, ja ja ikke til at, ikke til at starte med og det er jo super godt, hvis man sælger garn, eller hvad man hækler med, og ligesom lave den her guide, fordi så får du nogle potentielle kunder ind, og de lærer at hækle, og så kan du sige, nå du skal også bruge noget garn, det kan du købe herhen hos os. Det er jo noget, vi bruger mere og mere for vores kunder, vi finder ud af, hvilke spørgsmål, som folk stiller, relateret til de produkter, og så skriver vi enten selv nogle blogindlæg, eller vi rådgiver kunderne til at skrive de her blogindlæg. Nu taler vi super meget om at den her søveranalyse, den den er hammerne vigtig. Kan man godt lægge søgemaskiner ned og få succes uden at lave den her reelle søveranalyse? Bare være heldig. Jamen, øh, der mit eksempel det er faktisk Lego, fordi det blev stiftet i 1932, og øh, jeg er ret sikker på, at de ikke tænkte søveranalyser eller søver dengang de startede op, og dengang internettet kom, der tror jeg heller ikke det var det første de tænkte. Der skal bare nogle søver ind på den her side. Jeg var lige inde at se, hvad de egentlig rangerer på, og de ligger nummer et på brandbil. Det synes jeg jo. Hvad? Altså de ligger nummer et på ordet brandbil. Ach, og øh, så kan man jo tænke, hvad man vil om det. Altså de sælger sikkert brandbiler i Lego, men det er nok ikke lige det jeg havde forventet lige nummer et. Nej. Men de har jo imod væk lavet et eller andet godt stykke arbejde, fordi de ligger jo nummer et på brandbil. Men det er nok ikke. Altså de har nok ikke haft en seo god ind og så sagt det der brandbil. Det tror jeg der er meget særligt i den skal vi virkelig optimere i, Nej, imod. Altså, det er et resultat af det, det kæmpe brand, der sikkert har en masse indgående links, og så har de produceret noget tekst tilfældigt, måske, hvor der står brandbil, og så er der også en masse inde ved Falk, der burde have røde ører, over at ja. de ikke har gjort deres CEO-arbejde. Ja, det kan nok. man sige. Altså Falk, jeg, jeg ved ikke, yeah. de, de er nok lidt mere interesserede i at lægge normalt 1 på gillebrand hvad, hvad tænker altså? så? Ja. Ja. <laughs> jeg synes det var en sjov en. Øhm, de de rører sikkert ned inden, inden længe fordi at øh, det, nu virker nu lidt, altså, ja, nu, det virker sådan lidt. Ja, det lidt mærkeligt. Jeg tror jeg lader faldt de i gang med at hamre på tastaturet. Er der noget vi mangler i forhold til den her søordsanalyse? Det er jo meget godt at stille det visuelt op på en måde hvor altså, man, man, man skal jo ligesom have overblik fordi man får lige pludselig rigtig mange data. Er der nogle værktøjer som du, du kan anbefale? foran andre i forhold til at samle de her data, du får fra søgemaskine eller fra Keyword Planner altså, øhm, Vi bruger jo vores øh, Rank Tracker. Ja. Øhm, der, der er to aspekter. Der er den her, altså, du, du har dit Excel-ark eller dit spreadsheet, Google Spreadsheet, hvor du øh, gemmer de her inde. Så kan du tilkøbe dig adgang til nogle Rank Tracker, som sørger for at holde øje med, hvordan din hjemmeside er på de her server. Det går den også tilbage i tid, så du, du kan ligesom følge udviklingen. Og hvis ikke du har den her udvikling at følge så er du et eller andet sted øh, lidt presset, synes jeg. Fordi du kan ikke se, om det du laver, det, det, bryder, bryder. Jamen, det har nogen effekt Nej. overhovedet. Øhm, og nu er lige, nu hopper jeg lige hurtigt til den metallige. Der er mm. også noget, der hedder Google Search Console. Derinde kan du også se, øh, øh, hvor meget, altså, hvilke søger du arrangerer på, hvor mange impressions, altså hvor mange visninger du er, bliver vist på, ja. hvor mange klik der er, din øh, click-through rate og øh, din gennemsnitlige placering. Jeg, er, jeg har testet det, altså nu har jeg brugt det i et godt stykke tid, og den fanger ikke alle søgeord, og det tror jeg ikke, at nogen af de her værktøjer gør. Men øhm, det er i hvert fald, hvis man ikke vil betale, så er det et godt sted at starte med det her Google Search Console. Men en af de store forskelle, det er, at Google Search Console, der kan du vel ikke selv vælge, hvilke søgeord du gerne vil holde Nej, det kan holde du ikke. Med, Mens Præcis. du er i uh, Tiny Ranker eller Accuranker. Bare til ja. du øh, gerne vil holde øje med. Ja. og det her det er to danske øh, produkter, øh, vi ligesom øh, nævner her. Super. Ja, tracker. Hvad, øh, Ved du, hvad det koster, hvis man øh, vil investere i sådan et produkt? Den Tiny Ranker starter ved øh, 100. Altså hvis der skal måles 100 søger så er det 19 dollars i måneden. Okay. Og øh, 500 søger så er det 49 dollars. Så det øh, kan på mange måder være en fornuftig investering for rigtig mange. Er det, er, er det webshops, der bør investere i det her, eller er det hvem som helst? Jamen, jeg synes, altså dem, hvor det giver mening... Ja. Øh, jeg tænker ikke, at en øh, lokale frisør behøver at uh, gå ud og investere mange penge i det her. Men 20 dollars i måneden for 100 søver. det er altså ikke mange. Det kommer du rigtig langt ved. Og øh, altså, lige i samme måned, der Ringer. der starter det ved 600 søgeår for... Øh, 45 dollars okay, så hvad man er til ja. og hvad man er til af programmer det må I undersøge jeg er sikker på at de nok skal give jer en gennemgang af de her værktøjer hvordan det bruges så, ja det er jo heller ikke vores opgave at sælge, nej, nej, og sælge værktøjerne nej, nej. nu vil vi præsentere dem bare nu har vi egentlig givet en masse god råd til hvordan man laver en øh, søge Ors, øh, analyse Man skal vide, at øh, det er ikke noget, man bare laver på en øh, halv time Hvor meget plejer du at afsætte? og afsætte man skal jo huske, du skole lidt. det Du ved præcis, hvordan du skal bære ad. Jeg vil også spørge øh, på en anden måde Første gang, du skulle lave en grundig søgeordsanalyse Hvor lang tid tog det, inden øh, du var i mål? Jamen jeg tror, jeg har brugt To-tre timer på et søgeord Men det er jo aldrig sådan, at en kunde Kun har et produkt eller service Så øh, Lad os nu sige, at de har 10, så er det lige pludselig 20 timer, ja. du skal sætte af. Øhm, og grunden til, at det er så meget, det er, at du er nødt til de, som har gensøgt markedet. Det nytter ikke noget, at øh, stole... Altså, øh, det første resultat, du får, når du søger den her broad-søgning, hvor du får relevant, øh, realiserede søgninger, det, det er altså ikke nok. Du fanger aldrig det hele. Nej, det betaler sig virkelig også at bruge tid, ja. fordi så kan du være heldig at finde de ord, som de andre ikke har fået øje på endnu, og så ligesom ramme den her niche, ja. hvor du drager op mod topplaceringen uden ja. så meget konkurrence. Og, og der er jo også mange, altså det her, lad os tage t-shirt igen, der er jo køb t-shirt, t-shirt køb. Mm. Det er jo to forskellige server et eller andet sted, så det, det få dem alle sammen med. Især det her, hvor du sætter sådan nogle af de her to-do, altså køb, undersøg, anmeld, prissammenligning, sådan nogle ting. Ja. Æ, alle de her, fordi du, det er, du kæmper med alle de andre omkring de her server, så få dem alle sammen med. Det var dagens spincast, hvor I fik et indblik i, hvordan man laver en lyser og hvorfor det er hammerende vigtigt. Hvis du synes, det var godt, så øh, giv nogle stjerner. Vi må ikke sige, hvor mange. Men, øh, ja, men altså, det under, på, under 10 over hvis, 4, tænker jeg. Det slutter på M. Ja, det slutter på M. <laughs> Tænk, jeg ved ikke om man kan give 10 stjerner inde på øh, iTunes. Så er det lidt ærgerligt, at du siger det der. Hvis... Øh, du gerne vil høre mere med os, så subscribe, og ellers så ind igen og find os om en uge, hvor der kommer en ny spincast episode.